Fantàstic. Parlem amb en Martí Sabria uns moments estem aquí al Golf Almas Nou eh, i que m'expliqui una mica en què consisteix aquesta aventura del Queenie Golf eh, en aquest cas 2019 perquè ja fa un grapat d'anys que m'han dit que això ho esteu portant a terme Sí, fa 20 anys, 20a edició uh, Bé, nosaltres hem treballat des de, des de costa de la centre i especialment amb la colla de la collina amb Portanet, portem molts anys treballant aquesta idea, aquest país té moltes coses interessants però en té una especialment significativa i que ens desmarca d'altres destinacions turístiques, que és la cuina. Per tant, portem 20 anys portant operadors internacionals de turisme, gent que mou turistes arreu del continent europeu, portant perillistes europeus per explicar que tenim grans camps de golf, però que a més a més la gran diferència és aquesta. Tu pots anar a jugar a golf a l'Algarve, tu pots anar a jugar a golf a la Costa del Sol o Mallorca però si la teva opció és jugar golf a l'Empordà, els camps són igual de bons, o més bons, fins i tot en algunes ocasions, però que hi ha aquest valor afegit d'un país amb una cuina excelsa, que domina la, el, el rànquing mundial de, de cuines, primer el Ferran, després el Marc Joan, però sobretot de vegades això no ho hem sabut explicar bé, no hi ha un Ferran, no, no hi ha un Joan Roca, sinó hi ha una pedera intensa de cuiners, és a dir, no surten les estelles futbolístiques sinó hi ha molta gent que jugui futbol no surten els grans cuiners mundials si no hi ha un país on hi ha molta gent que cuina bé, i la cuina important és això. És una colla de cuiners que cuinen molt bé, que a més a més eh, estan molt compromesos amb els productes del país, és a dir, que cuinen amb els productes que són capaços de fer aquí, per tant han donat valor a la gamba de palamós, han donat valor a la garoina, han donat valor a l'arròs de pals, llavors això intentem explicar-ho al món. Per tant, el cuina i golf és això, és un esdeveniment que consisteix en portar alguns professionals eh, del món de la l'operació tu turística, alguns periodistes europeus, i a més a més, des de fa deu anys, vam trobar un enllaç interessant, que és vincular-se amb el mundo deportivo, per portar també periodistes d'un cert nivell, d'un cert reconeixement, eh, evidentment no els que estan ara a dalt de tot, perquè és difícil, perquè acaben la temporada fa pocs dies i estan de vacances, però sí, el Julio Salinas, el Pichelonso, el Víctor Muñoz o la Taiz, eh, per exemple Gutiérrez, guanyadora de quatre medalles olímpiques de natació sincronitzada, o avui teníem el Matxin, teníem el Carles Planchard, la medeta del, del Pep Guardiola en el Manchester City, és a dir, esportistes gironins d'elit que ens ajuden a, que, a explicar una mica aquesta idea de la destinació estrictament turística, però amb uns valors afegits magnífics que en aquest cas són les infraestructures de golf i la cuina. Expliqueu una mica perquè fa habitats enrero vara utilant davant, però a més a més aquesta visió que sempre s'ha tingut el golf una mica elitista davant de la cuina de l'Empordànet, de, de la nostra cuina que és molt més eh, de peus a terra, o sí, sigui, per la gent. Eh uh... Ja, o ja no hi és, aquesta diferència, Martí? No, és, és probable que quan vam arrancar el golf es veiés com a la vista, però també nosaltres teníem el repte de pujar al nivell mig al client de la Costa Brava. Eh, la Costa Brava Europa es veia molt com Lloret,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 és un jugador de golf amb potència i probablement una persona que practica el golf, que en aquí en un moment determinat es va llegir com a elitista però que Europa no ho és gens. És un esport com un altre on tu gastes uns diners, al final si féssim els ombres del que van anar a jugar a pàdel tres dies a la setmana o jugar golf un dia a la setmana probablement els ombres a final de són els mateixos i el pàdel ningú el llegeix com a elitista. Per tant, per nosaltres el golf no ha sigut mai, però sí que és cert que el golf ha tingut una capacitat de detecció, sobretot cap als escandinavs, que és un públic molt desitjat per moltes destinacions turístiques, suecs, noruecs, danesos, són gent molt poder adquisitiu, amb molta cultura, per tant, gent molt poc conflictiva quan estan en una destinació turística i nosaltres ens va semblar que aquesta aposta l'havíem de fer. Ara això ens sembla una cosa ja, diguéssim, una mica consolidada, però fa 20 anys, evidentment, tenia un punt de lectura avançada de cap a on havia d'anar el turisme. Nosaltres sempre hem jugat la idea de la qualitat, sempre hem sabut que no podríem competir mai amb preu amb Lloret, ni amb Salou, ni amb Malgrat, ni amb la Pineda, i que per tant, quan nosaltres teníem hotels de Llefranc, o platja d'Aroabagú de, de 20, 30, o 40 habitacions, només podíem competir fent-ho molt bé, i per tant tinguent molt bones instal·lacions i sobretot molt bona cuina, que això ens produïa una diferència substantiva sobre l'hotel de bufet i de, de menú de 10 euros, per tant aquesta és la carta que hem jugat i 20 anys després s'ha demostrat que això ha produït resultats i per això no abandonem, diguéssim seguim insistint en aquesta idea que jo crec que és la... la Perquè boca. no cal donar-ho per fet, això no s'ha de No cal donar-ho mai per fet de vegades jo que faig molt màrqueting i que he fet molts anys classes de màrqueting marketing dit, sempre explicava el mateix és a dir la Coca-Cola fa publicitat Malgrat ser el producte segurament més barat que es vend més car al món i per tant té tot lèxit garantit, però si deixés de fer-ne, deixaria de vendre Coca-Cola. Per tant nosaltres jo crec que estem en un estadi ara competitivament molt interessant, que tothom reconeix que l'espai més car, més elitista de tot el litoral català és l'Empordà, el Baix Empordà sobretot, i per tant això és una cosa que ens ho diu la Caixa quan fa els estudis del tipus de despesa que fa cada client a cada destinació, que ens ho diu Eurecat, quan, quan deu el preu mig de la costa catalana, que d'estiu la més cara sempre és Costa Brasacente. Per tant, jo crec que nosaltres ja hem arribat aquí, però que no podem afluixar. Hem de seguir insistint que som una bona destinació i que, per tant, en un moment en què la gent no es repeteix gaire anar dos anys seguits al mateix lloc, necessitem que nova gent entengui que l'Empordà és una magnífica destinació turística, que no cal saturar-la més, que no cal portar-la més, sinó cal seguir, insistim, que els que vinguin tinguin molta capacitat de despesa, perquè sense arribar a aquesta sensació de saturació, que de vegades s'arriba en alguns llocs, tinguem la sensació que ve molta gent i que això ens permet... Que el 50% de la població d'aquest país directament o indirectament pugui viure del turisme. Efectivament, moltes gràcies Martí. Gràcies a vosaltres.